І велика театралка, і літературу знає. І, як і Степанович завжди їй доповіді свої дає, щоб якісь цитати з літератури вставила. Та любить наша Тетяна завжди у центрі уваги бути, особливо коли в компанії чоловіків. І любить, одне слово, «подобатися». «Вибачайте, а дедуряка тут причин. чим?» «А дедуряка, розумієте, Наші жінки мені натякали, сприймав її кокетування надто буквально, та почав, як то кажуть, вудочки закидати. І це не пройшло повз увагу Рудківського. Хоч але повторюю, почув те від наших жінок, та вони трохи Тетяні заздрять. Отже, на те слід зробити певну поправку. Бабенко зніяковіла розвів руками. «Гадаєте, між дедурякою і тією Тетяною дійшло до чого серйозного? «Та що ви! Серйозно в неї тільки з Рудківським, з усіма іншими лише кокетство. Можливо, це ви спрямовані, щоб викликати ревність лилка, а викликати в Рудківського негативну реакцію це безумовно могло?» «Так, свого ставлення до небіжчика Рудківський не приховує». Так, не приховує. і відкрито на зборах чи на радах. І наскільки я пригадую, проти де не виступав. Як, скажімо, Юрків. А Юрків виступав? Так, і не лише виступав. Він при будь-якій негоді пускав шпильки на його адресу. Роман Михайлович острий язик має. А за що він його так? Ну, в інша справа. Юрків, мабуть, вважав, що дедуряка його підсиїжує. Тим більше, щекеруючи останнім часом, досить часто критикував Юркова. А поскільки дедуряку дехто вважав любимчиком Калабана, то для таких підозр у Юркова були, мабуть, деякі підстави. Хоча, наприклад, ніколи не від відкеруючого про можливі переміщення у відділі комплектації. Гаразд, Ігор Євдокимовичу. У листі він ще згадує Ванчука. Ви його бачили на свинтері. Ну, тут уже, щиро вам скажу, найменшого поняття немає. Ніколи не чув, щоб поміж ними було щось. Власне, до відділу комплектації всі начальники управлінь завжди мають якісь претензії. Не кожній планерці кричать. Але про якісь сварки між Ванчуком і бідурякою ніколи не чув. «Ясно», – сказав я. А сам подумав, що ж, Бабенко не чув, а Богдан Череваш був свідком такої сварки, та, мабуть, якогось продовження та суперечка не мала, бо інакше знав би про неї і Бабенко. Анатолій Івановичу, перебуває мої думки Бабенко, чи можна мені вас дещо запитати? Будь ласка, наскільки я розумію? ви намагаєтеся дошукатися, хто саме підштовхнув Антона Васильовича на самогубство. Звичайно. Так от, якщо вам цікаво знати мою думку, то я глибоко переконаний, ні Рудківський, ні Юрків, ні Ванчук цього не робили. А чому ви в цьому так упевнені? Чому саме пояснити не зможу, але переконаний. Що ж, це на увазі. А поки що дякую за бесіду та інформацію. Цікаво, чи як Степанович є? Бабенко глянув на годинник. О, вже 10 хвилин по сьомій. Може затримався? Він набрав номер внутрішнього телефону. Лідія Петрівна, ще працюєте? А як Степанович є? Так? Хіба? Не дзвонив? Він поклав трубку. Нема керуючого. Після похорону трес не приїжджав. Можливо, ще приїде? Я вирішив не чекати керуючого. Невідомо, чи з'явиться він сьогодні. Розмову з ним доведеться відкласти на завтра. А зараз, заскочив в управління, пораджився з греком. Він, що, мабуть, на місці. Дружина і сестра. Не знаю, як для кого... А для мене при розслідуванні справ, зв'язаних із смертю людини, найважчим моментом завжди є розмова з рідними покійного.